spoiler -varning. Vi förstör allt! Hejsan allihopa och välkomna till ännu ett spoiler -varning. Och för en gångs skull med ett ämne som inte gör att man vill ta livet av sig själv Haha, man är ju redan död! Mm, ja. Min son. Vilken bra inledning, men shit i det, det är ju ett nytt Vampire The Masquerade Bloodlines på väg. Det är ju trevligt. Ja, det var definitivt en värdraskning. Var det? För, för mig åtminstone. Alltså, jag, jag hade inte hört några viskningar ute på det stora nätet. Ja, men å andra sidan, de har ju lockat med ett nytt Vampire spel ganska länge nu. Och efter allt ljud och källan om den här nya uh, Vampire The Masquerade MMORPG-1 så so är ju you nog know, det här lite weak sauce känns det som. Mm. Men uh, inte så sticker jag under stol med att nu att är jag ju så där aningen excited. Bara yeah. lite blöt. Sådär passligt fuktig. Yeah. Det känns ju som att uh, i värsta fall så får vi ett till mediokert spel som kanske om det samma fanbase som det här tidigare kanske blir riktigt bra i slutändan. Det är ju ingen vits att göra någonting idag som är en färdig produkt så att säga redan från början. Ja. Uh, nej, det, det har ju blivit mer en regel inom industrin. Så att produkten köpas som mycket ett halvfärdig. Oh, fan vad jag är täppt i näsan. Uh. Uh, Jag tror jag är allergisk mot såna här mega uttalanden som sista slutligen kanske inte lärde någon vart mm. Hype, men ja alltså spoilervarning där vi idag faktiskt inte talar om någon jävla AIDS-film eller någon cancer-tv-serie utan faktiskt för en gångs skull få tala om ett spel så mm. äh, skojigt och, ja, och vi är ju... till och med nästan lite så här aktuella med det hela äh, ja det kan man ju säga det var ju ganska mm. nyligen som uh, den här, uh, det här uttalandet gjordes. Mindre än en vecka sedan. Så det känns ju lite aktuellt ja. att tala på. Så här vem som är nymodiga och with it. Men mm, uh, om minnsamma. du inte är det. Eller bara önskar att vi talar om någon uh, skitfilm som vanligt. Så kan du ju som vanligt uttrycka ditt missnöje på triggervarninget gmail.com Väntar andaktigt på din feedback och sen bladbuffar vi oss och kommer att piska rumpan av dig. Mm. Och som sagt, ni kan också uttrycka er kritik och era önskemål i kortare format på Twitter. Att triggervarning mm. Och om du nu är en riktigt blodlös toffelhjälte och vill sälja dig till de saliga skarorna så gör du det bäst på vår Facebook-sida. Där vi alltså heter varning. Men idag är det spoiler spoilervarning och idag så ska det spoilas Bloodlines. Hur ska vi spoila ett spel som inte har kommit ut än? Svaret är, det gör vi inte. Så vi kan ju istället snacka skit om det här första spelet och allt annat som hör till Vampire The Masquerade. Mm. -hmm. Ja. men is, is you very excited, Nikolai Is you very excited <laughs> everywhere? Squee! Ja. Alltså Uh, nu ja, alltså det här definitivt så väcktes ju mitt intresse när jag såg den här trailern mm. nu uh, jag är Gillar du jag, jag vet inte om jag kan säga att jag är en hemskt fan av det ursprungliga, alltså den första delen i det här den här serien alltså vad menar du? menar du det första Bloodlines eller menar du Requiem? Uh, nej jag, men, jag menar specifikt alltså Bloodlines Alltså, ja, du, du menar du gillar det första bloodline spelet Ja. I mean, get out! <laughs> what, what is the matter with you, Scumlord? Hur <laughs> kan ja, du gilla det ja, första ja, Bloodline spelet Liksom, Kant, Succula. Det är ju som... Serious, det ja. är ju ett jättebra spel. No, ja, jag tycker som dialogmässigt, ja. Och ja. jag tycker att vissa saker så här, vad gäller stämning så tycker jag att de, de lyckades riktigt bra med. Mm. Uh, liksom mycket motsvarande en sån upplevelse som, som jag har fått och som, som spelare av det här själva bordsrollspelet. Mm. Uh, och, och vad spelar du sätt... det med för töntar? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Någon sån där som tycker att det handlar om storytelling och inte bara om strid. Olgay! Ja. Ja. ja. Det är så fullt med emoting och annat som pågår. Men, men, alltså, grejen bara att uh, när jag spelade det här, det här alltså Bloodlines-spelet, mm. så. Jag tyckte inte att uh, vissa av det här temat de, de kändes inte så där. Det känns mig och, och sen, no, inte, inte att glömma att jag tycker att den här själva liksom stridsystemet i det här spelet, så hade det inte åldrats bra, åtminstone. Jag upplevde det inte som intuitivt. Jag Men det var ju liksom, Tyckte inte att man fick feedback och... på så sätt vad över då din karaktär ska strida att, det, det att många av de systemen ska ha behövt mer tid för att få mer polish ja, men jag menar det var ju byggt på liksom Half-Life 2-motorn och att det var ju... ja, alltså Source, source ja. ja, exakt, exakt. Mm. så att, och att det var ju från 2004 så att, jo, att så... Alltså, visst, absolut, man måste komma ihåg det här, jo men, mm. men, men oberoende så tycker jag att det var... Men att tycker jag att alltså så här spelmotormässigt så har det väl åldrats lika väl som något annat spel från den tiden. No, no, no, alltså det som vad jag förstod att det här, det här spelet då när, när, de, när de fick tillgång till, till Source mm. äh, motorn mm. äh, så de här alltså ansiktsuttryckarna mm. Och, och det här, om man ser på uh, så att säga, hela det här, uh, hur, hur dialogen eller ljudet synka med de faktiska på karaktärerna i spelet. Mm. Så det, det, det var ju en sak som jag tycker var uh, före sin tid. Ja. Det som en, en sån en liten detalj. Alltså, Sen att tycker... det kunde leda till vissa väldigt underliga ögonrörelser. Ja, men att det som jag måste så, säga är med det här du? så var ju att eh, när jag spelar igenom det spelet här på senare tid, min senaste spel ja. var strax innan uh, min unga kom här uh, vilket mm. förhörigt inspirera min flickvän till att plocka det spel och börja spela det, Och hon är inte på något vis egentligen en gamer. Uh, ja. Men att uh, det som är med när spelarna här är att vilken otrolig detalj egentligen. De har satt för de här karaktärerna när man har dialoger med dem. Att framförallt yeah. de här ögonen så är det någonting som jag reagerar på. Att uh, fast jag spelade nu uh, 15 år senare så är det fortfarande väldigt immersivt. Att till viss del så är det ju till takt i de här fanpatcherna som har satt till en hel del eller rättat till en massa saker uh, som yeah. kanske var som så här out of the box. Men uh, jag tror ändå det som, det som var som gjorde det här lite charmigt så var ju att det fanns så mycket det fanns ju mycket kärlek i det här spelet. Och de mm. arbetade mot en hopplös tidlinje. De hade ju inte tid. De fick ju ruscha ut för att ja aktivisera <laughs> ja. Säpe. Uh, men jag vet inte. liksom Jag tycker inte man kan säga på det här spelet idag och bli någonting annat än uh, Fyllda av för att det var ju nog faktiskt ett bra jobb de gjorde. För att man jämför med spelsman mycket lång, längre utvecklingscyklar. Mycket mer resurser och mycket större team som gjorde dem. Ja. Och det som jag vill ju framhålla här också. Att de här utvecklarna i alla fall en del av dem. Så fortsatt ju att arbeta på det här spelet långt efter den här produktionstiden var över. Och utan betalning. Och det säger ju ganska mycket om games tycker jag. Och de som brukar arbeta för det. Mm. Men, men att jag börjar tänka. Att hur, alltså hur långt har du eh, liksom kommit i det här spelet? Vad har du spelat igenom den här, här spelen med för karaktär då? som mycket som jag spelar jag att pröva. Jag tror att jag spelade längst. Nu måste jag tänka tillbaka för jag tror att det här var... Vi talar om att jag spelade här 2013 mm. här för mig. Um, då börjar jag med en uh, torreador Ja. Uh, och nu minns jag inte hur långt jag spelade. Vänta nu. Um, jag har för mig att jag om ungefär. Fär till där man blir, ska bli jagad av en, en varulv. Det är ju ganska sluta spela, spela, men man har aldrig spelat igenom spela. uh, I sin helhet, nej. Ah. Det, det är ah. Men som jag sa, jag, det gav inte mig så hemskt mycket sen sist och slutligen. Alltså... Sagt, så här jag tycker din... om den här boken Nicolai nu no, ja men långt är det kommit då uh, jag såg nu på bilden på utsidan mm. ja ja no, men fine så uh. du menar att man inte kan att man inte kan liksom berätta eller kritisera eller ha en diskussion om någonting om man inte har spelat igenom det jag säger att du måste vara lika smart som jag för att kunna ha en utbildad åsikt, utan att jag egentligen ha en utbildad åsikt. Det är det jag säger. Det är okej för mig, men inte för någon annan. Okej, okay. <laughs> ja, ah, okay, fine, yes, yes. Uh, men uh, jag vet mm. inte, att, som, om jag ska ta min uh, flickvän som exempel, att hon är ju inte en gamer. Uh, men jag frågar ja. henne nu innan vi bandat, liksom, varför fastnar du för det här spelet då? För att vi spelar igenom det här som mm. att i princip som jag spelar spelat jag också sitter och spelar och sen så broadcastar jag till tv och sen så ligger då liksom någon annan på soffan äh, valfritt om man vill vara gravid och, och väldigt trött äh, och sen så säger jag titta, vi spelar tillsammans, titta vill du välja vad vi ska göra vad ska vi göra här? när det är dumt val så här gör vi istället äh, men, uh, just av illusion of choice exakt som jag yeah. för övrigt uppfostrar min dotter för tillfället det fungerar bra att, jag menar de, de gråter ju därför att de är ledsna över att snart så måste vi sluta för dagen och göra någonting annat uh, men att um, men frågan är, henne liksom varför så fastnade om för det här och ville spela det själv uh, att yeah. för det första så påminner henne lite om de här gamla Äventyrsspelen från när hon var ung Sådana här gamla Sierra ja. LucasArtsspel, just det här att man hade Många val och... ja, det är inte sagt henne, egentligen hade du inte valt Det var ganska linjär historia oftast Men att liksom där du läser Mysterier mm. och pussel Oftast så måste du göra det om att tala med folk Och försöka förlära vad de vill och... Så här. Ja. Och sen så uppskattar hon ju you nog know, delen av, av spelet så att som flöt ihop. Det som jag blev mest imponerad var att jag skulle ändå säga Bloodlines, för det är ju ett ökänt spel vad gäller buggar, så här. Ja. Att, att, att hon ändå som kom igenom det ganska bra, fast hon inte egentligen har så mycket som gaming i, i bagaget. Uh, ja. Men att hon tyckte det var så intressant och tyckte det var roligt att testa nya karaktärer då och upplägg och bygga sin karaktär. och så ja. känner jag ju ändå efter liksom säkert över tusen jävla spel med den här rollspelsformen uh, av de här. Ja. Uh, att de spelarna älskar mest att bygga nya karaktärer och så liksom vad som fungerar bäst och hitta nya uh, sätt. Men den mm. här världen är ju ändå ganska immersiv och ganska flexibel om man ändå kan ha en så stark upplevelse att man spelar det om och om och testar olika karaktärer och vill se hur det, hur det går där. Ja. Det här är ju ett spel som belönar omspelningssugna äh, sugna spelare. Det har ju ett väldigt starkt omspelningsvärde. Och det här är ju någonting som, äh, som man direkt såg när man började försöka se då vad spelarna alla vad den här stora spelarbasen ansåg. Om den här nya trailern. Och då det, här, det här uttalandet mm. om. Den här lanseringen 2020. Och, och det första som de uttryckte. var ju då en, en förhoppning om att. Den här. Eh, den här mångfalden av valmöjligheter. Ska hållas intakt. Då. Man behöver inte alltså bara göra. En supersnabb och superstark karaktär. Och bara plöja genom spelet. Utan man kunde alltså. Prata ja. sig till mål om det var ens. Om det var ens val. Att... Men, men, men jag tänker. Liksom, nu fanns det ju också. Se, vad skulle säga. Spelsätt eller karaktärer. Som kanske var. Inte var riktigt lika. Smidiga att spela. Men samma ju Och om kanske man ser utgående på... från. Vad sa du? Men detsamma samma ju sant. Om man säger på. Bordrollspelet. Uh, för att. Alltså. Det beror ju förstås också på hur, hur dum en spelärare är eller hur flexibel man är själv. Men att om du har en karaktär som är jättebra på okulta sting att yeah. slå upp saker i böcker och hålla på. Men att den, din enda problemlösning är att du bara liksom slår folk med knyttnävarna fast du egentligen yeah. inte har någon förmåga alls att slåss. Så då är det ju bara en mm. som förslösad karaktär. Och att det som är bra med till exempel där Bloodlines så att det finns ingen... skulle säga du kan bygga din karaktär på ett sätt som är slös. Att det, vad du än sätter i, så finns det ändå nytta av det. Men det är definitivt sant att om du bygger dig själv för någon sorts strid. Eller för, jag skulle säga, ren action. Så kommer det definitivt att bli lättare för dig. När du ska spela genom spelet. För att sist och slutligen ja. så... Du kan ju liksom bara tänka hårdare, eller det finns alternativa vägar runt allt från att hacka sig in på datoret till att bryta upp lås på dörrarna. Uh, mm. Men och det finns ju vissa saker då, uh, i det här spelet som egentligen är lite mer så overkill, som till exempel Research. Uh, att du kan ta den om du vet var alla de här hemliga manualerna ligger, så du kan få lite extra uh, värde. Men de måste ja. du bygga din karaktär på ett väldigt specifikt sätt. Du måste ha de här böckerna i en väldigt specifik ordning. Och det resulterar ändå i att du lite superpumpar din karaktär. Så, men jag ja. tror här så blir ju skillnaden för mig att i bordsrollspelform så kan du göra en typ timid bibliotekarie. Som ja, har en väldigt stor fetisch för liksom nakna kroppar eller whatever galen kombination du har. Mm -hmm. uh, och du kan ändå vara värdefull så länge du som funderar ut en karaktär som är bara en clown, och liksom kanske din spelärare har ett litet öga för okej okay, hur ska vi kunna uh, använda den här karaktären som liksom den här stora metaplotten. Men, ja. men i det här spelet så. Den är ju förstås för att Men det är ju ett konkret spel. Och den här spelmekaniken går ju ganska starkt över. Och det är ju väldigt uppenbart när det är en prat sen och när det är en action-scen. Så att det finns ju inte så mycket säga, overlap där på sätt och vis. Men jag tror ju den här resan och den här, hur, hur liksom de här sakerna går ihop. Det är ju väldigt smidigt tycker jag. Och att det är en ganska behaglig resa sist och slutligen. Uh, jag menar självklart så är det ju ett begränsat spel både på grund av sin ålder och på grund av den här tidsbristen och resursbristen uh, men jag tror ju att om man som håller den här kärnan i den med det här Jaha. nya spelet då kan man nog få en väldigt rik spelupplevelse, det är ju många spel som har kommit efter uh, det här första Bloodlines och före nu det här kommande andra Bloodlines som har gjort eller som har försökt göra i princip samma sak. Men de har ju misslyckats varenda gång. Att varenda gång det kommer något, något spär som är lite så här. De har fokus på det övernaturliga Eller har en lite så här atmosfär och så här. Så mm. känns det som att ja. De, de försöker i varje fall emulera den här bloodline stämningen ganska hårt. Och man vill ju på ja. sätt vis att de ska lyckas. Men de missar alltid. Äh, skottat lite tycker jag att man förstår inte riktigt vad som gjorde Bloodlines bra det som Bloodlines lider mest av är helt att det inte fick ta sin tid att bli så bra som det skulle kunna bli tycker jag men, men sen igen så var ju ändå alltså eh, om jag börjar med det om jag förstår rätt så Bloodlines eh, för det första så det, alltså det var tre år ja. då var det fyra år i i produktion. Alltså vilket av dem? Alltså Bloodlines. Det första. Det första spelet. Ja. ja. Mm. Och mm. de gick väl en rejäl bit över budgeten som det då ursprungligen hade, hade väl föreslagits för det. I princip, och i principerna ju sa att liksom, de kommit till en viss punkt och sen sa ju Activision att nu nu räcker det. Nu får ni göra det färdigt. Ja att det skulle vara ut exakt ja. det här datumet för de ville att det skulle uh, jag minns inte vad det var var det någonting det, här, det kom väl ut uh, samma dag som Half-Life ja var, kom det kom inte ut samtidigt som den här Orange Box eller vad det var Orange Box då? nej det kom Orange Box kom då inte jag funda, när, kom, när kom fucking Portal ut var det först 2010 som det kom Ah uh, inte det var så sent. Uh, det här är nu, nu känns jag lite det jag ju portal. <laughs> men... Ja. Ja men alltså för, för, för jag bara för det här att liksom kom en portal som en uh, som en liksom följer upp till den här uh, i Half-Life 2. Eh uh, now so uh, portal kom 2007 Ja. Men Half-Life 2 så kom väl 2004. Var det Half-Life 2 som kom då? Det kan äh, mycket väl vara. Äh. Ja, inte vet jag. men Jag är ganska säker på att liksom när Half-Life 2 kom. Äh, så då så... Liksom ja, 2004, 16 november. Ja, ja det var Half-Life 2 som kom ut samma dag. Jo, Eller, nej, det var, ja. okay, det var den här episode 2. För att de, de gjorde den här Half-Life episode 2, och så Team Fortress 2, och sen Portal. Portal, ja. ja. Och så kallar de den för The Orange Box. Ja. Ja, det var så det mm. var. Mm, bra, då är det, här det är vi uppdaterade. Mycket viktig information. show. Yes. Ja, mm. mm. det här är, ja. är det allmänbildande avsnittet. Sug min äh, och... Just. Just så. Ja, en liten smakbit för alla. Vad ja. Gå hämta mamma. Ja, det smakar gott. Spoilervarning. vet Att... ja. du kan bygga din karaktär helt i kuksugari och ändå spela genom spelet. Det går kanske lite långsamt men ja. det är mycket men, men, men grejen var det att alltså, i, i det här spelet var jag, var jag lite syftad på när det gällde att kanske alla spelstilar inte inte var helt lika mm. alltså, smidiga så här inom det här spelets med det här spelets mekanismer ja. så funderade jag jag tänkte på att alltså, om du valde en Nosferatu. Ja. Ja, ja, som, jag som, som, så. Att, som i princip betyder det att din karaktär är så äh, ful <laughs> eller så, ser så tydligt omänsklig ut att du inte ja. <laughs> kan röra dig bland människor och Nikolaj så vill inte spela ett alltför realistiskt spel <laughs> Nej, men alltså, jag, tycker, jag, jag förstår det helt jag, tycker, jag gillar den där idén men äh, det betyder ju att du Behövde ju för de situationer som där du, du Du får, får nog av att kyla dig i ditt verkliga liv. Ja, exakt. Ja. Ibland vill jag också bara kunna fly bort i fantasivärde. Ja, Men... Så måste du kräla i kakka och suga råttor i kloakerna. Äh, ja, en måndag på jobbet. Men, men sen ska man tänka att de, de hade ju också implementerat ett system, eller försökt implementera ett system för för så kallad stealth gameplay alltså att du i princip skulle kunna smyga undan mm -hmm. men det kan, och, inte, och inte på det sättet direkt konfrontera och för mig så kändes det nog väldigt så här alltså ja, jag vet inte jag skulle säga arkaiskt, alltså för att det, det fanns då, då, det höjde svårighetsgraden i spelet. Det är inte bara höjd svårighetsgraden. Det är inte bara höjd svårighetsgraden. Det tog ju svårighetsgraden till ett liksom, tyst nazilaboratorium och ingissera den med alla liksom, fucking grejer som det hade där och bulta in ja. liksom ett exoskelett. Och sen satt liksom, supercharged torpedbränsle in och sa Come on! Eller commensi. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> uh, ja. Nazi referens och sida. Att spela som du var ju definitivt hard mode. Men å andra sidan, ja. de gjorde heller ingen hemlighet av alltså att, ja men okej. Okay, det är ju ganska svårt nu Men att uh, det som är grejen med det här är ju att uh, det fanns ju ändå en ställt mekanik i det här spelet. Att det fanns ju en väldigt utspräglad ställt mekanik. Du måste krypa och dölja dig i skuggor och det fanns många uppdrag där som var hell byggda kring att, ja du kan fara in i den här parkeringsgaraget och slakta alla gangsters, men om du lyckas ta dig eh, genom det här systemet av lufttrummor så att ingen av dem ser dig, skäla den här eh, de här pengarna här så att de börjar liksom skjuta på varandra och hålla på som gangstrar gör, så då fick du ännu mer expert Och det är många gånger ja. som som de här äh, uppdragen som belönar kreativt tänkande och, och en nästan pacifist äh, tillvägagångssätt. Och många av de här grejerna, så centrerar just kring att man smyger runt. Om det var då en osferatu äh, som de här fula djävlarna då kallades, så då hade du tillgång till äh, den här disciplinen, alltså den här vampyriska kraften som kallades för uppfuskett. Och Precis. det är någonting väldigt tillfredsställande ändå när man börjar ha lite högre nivåer av den här när du kan springa runt helt osynlig och du kan börja liksom så här uh, instakill kill folk och så plötsligt är du tillbaka i ställt och så bara far det runt och är liksom en så här holy terror att det är ganska kul. Det är ju bara det där att om du spelar med någon av de sex andra klarna. Så kan du springa på gatan och säga någonting. Annars måste du spela ja, då, då. halva spelet att kräla runt i kloakor. Och liksom ja, suga råttor. Ja. Mm. Ja, men, det... men det är ju givande på sitt sätt. För det är som så annorlunda. Men, men, men när man tänker på omfuskare. Mm. Så i det, här, i det här spelet så hade de då in det här osynlighetsfaktorn. Ja, men det hade ju inte plocka in det övriga vilket ju handlar om det här att ändra på ditt utseende för att på så sätt kanske för till att kunna röra dig varandra andra eller, eller framstå som andra jag börjar fundera på en, en, en sån här faktor att du, du kan framstå som någon annan och på så sätt försöka infiltrera Ja, men om man, de gjorde nog många så här skulle säga med funktionella ändringar och Uh, jo, jo Liksom om man ser på Klan premiers uh, representation mm. av deras disciplin här. Så det är ju egentligen... egentligen så rör det ju sig då om den här speciella actionen som kallas för Path of Blood. Och den fungerar ja. ju inte så där. Men att eh, men jag förstår varför de gör det. för att de prioriterar funktionalitet över. Uh, ska vi säga mer som så psykologiskt spännande därför att det fanns ju som egentligen Ingen att spela mot Utan det här är ju en ja. uh, så att Solo-spelare-upplevelse hela det här spelet. Ja. Så, så att uh, det, Liksom den här praktiska Applikationen av till exempel då Mask with a thousand faces uh, Att ja. du börjar då Se ut som någon annan uh, Och men en väldigt ful variant Av dem du är en Så Ja, det har liksom sina funktioner i, inom liksom det klassiska bordsrollspelet. Och man skulle säkert ha kunnat göra en omskrivning av dig i spelform för att varför skulle du inte kunna se ut som någon annan och springer runt på gatan lite då. Uh, men jag tror att där så prioriterar de så spelmekaniskt att okej, okay, men vi förstärker i, istället den här upplevelsen att det är som så ful och monstruös att du måste hålla dig dold hela tiden. Uh, och sen så satt det förstås sen enkelhet på den här disciplinen och att ju högre nivå du har av den desto längre kan du behålla den här uh, den här din ja. ja. Och desto mer skada gör du också när du takärar ur den och så vidare. Um, ja. med samma sak så gjordes jobben till exempel av den här tremersdisciplinen då den här är uh, deras variant av uh, pathoblogg. Ja, att till exempel den första nivån som i bordsspelformat ska vara att du ska du smaka lite blod och sen så får du information om äh, den här varelsen som du har smakat blodet av. Jättepraktisk yeah. disciplin. Faktiskt en nyckeldisciplin för hela mer och och för den är som så kraftfull i äh, botgravsspelformat. Om man är känner av vampire så ska man kunna säga att vad, de får inte tillgång till den här Gej! Men att. Äh, hur skulle det fungera i spelformat på ett vettigt sätt? Uh, ett multispelarformat eller ett, i en MMORPG eller någonting skulle det vara en fantastiskt intressant och trevlig disciplin. Här så är jag så de där med i princip den tredje, fjärde, tror, tredje eller fjärde nivån av... Uh, den här patternbladda, att i princip du skjuter ut en liten projektiv som kan returnera med blod till dig. Om du står still. Ja. Och sen tredje nivån mm. så av de konsekvent igen en blodköld som är helt overpowered. Och gör, du kan plöja genom spelet utan några problem alls. Men att um, jag, jag tror att jag förstår den här spelfunktionaliteten. Att de vill bara förstärka den här att du är en fucking vampyrmage som springer runt och liksom trollar med blod haha, sväp med vampyrtrollstaven och i det andra fallet så springer du runt och liksom äh, blodsugar äckel nummer ett men, men, men, jag, men jag tänker bara så alltså rent, rent gällande just det att du skulle kunna se ut som någon annan det skulle kunna vara dels som ett liknande detektiv spel att du behöver söka upp detaljer referenspunkter för att kunna kopiera det här utseendet vilket ju också var en grej att det beror ju på hur stark mental bild du har av jo. den här individen, av dens maner, av dens jo. sätt att uttrycka sig och liknande så att du, din kopia som du skapar i dig själv så blir så trovärdig som möjligt och, och, och det ser jag, jag tänker mig på ett sätt att det skulle det ju. Sku säkert har varit en möjlighet att få in i, i vissa skeden av det där. Det skulle definitivt ha varit intressant. Uh, inte ska jag ha sagt nej till uh, inkluderandet av en sån mekanik. Uh, men jag förstår mm, att det, att det... varför de mm. inte prioriterar den med tanke på uh, den här resursbristen som fanns i både uh, tid och uh, konkreta resurser. Men att om du någonsin, ja. spelar du någonsin det här första spelet, alltså det här Vampire the Masquerade Redemption? Uh, Nej nah, det, det har jag inte Det har jag inte spelat För att uh, det så uh, Det så kom ju ut uh, dit, uh, Alltså 2000 Och att det är ju mm. i sig själv Ett väldigt bra spel tycker jag uh, Inte lika bra som Bloodlines för att Bloodlines har en så enhetlig stil uh, Att det är bara oh, <laughs> I mitt tycke väldigt välpolärt uh, Det här Vampire mm. Uh, alltså det här Redemption Det orkar jag inte säga hela varandra gång Så att yeah. mm. um, Det är ett väldigt spännande spel Särskilt om man har spelat de här um, uh, Rollspelen För att det, det ger lite mervärde Åt uh, hela den här världen Och plus, yeah. plus att det har Som så mycket fucking dialog Att liksom Jag spelar det här spelet och jag har under dialogerna För att liksom Alltså de talar så satans mycket att lockar upp ett fucking brev någonstans så är det ju mindre novell och varenda jävla text i det här spelet så är liksom har en berättarröst. Och eftersom de rollspelar fittan av sig så blir det ju då att någon dravlar på dig en sån här otroligt långdragen uh, så här rumänsk accent då. och det är som tar sex sidor med liksom där du får varenda bröv och du ska läsa samma massa bröv och sen så ska karaktären tala med någon och de ska ju förstås knälla på någonting. Så Det är som gått 20 minuter då. Uh, nu, nu säger jag det här som att det låter som att oj nej, varför är det så mycket prat, prat hela tiden? Oh, jag blir så trött i huvudet. Mm. Uh, jag bara säger att det är jättebra, det är jättehäftigt. Jag älskar varenda sekund och jag tycker det är mycket väl gjort spel. Men... Om du så bara vill gå in och som ska vi säga spela 20 minuter. Och liksom bara hacka lite balle innan du går och sover. Så är det inte bästa spelet. För att ha du otur att hamna mitt i en sån här mega dialog Som är hur intressant som helst. Och då kan det bli att... Oj. Sorry. Vad sa du Kristoff? Jag hörde inte på. Så. <laughs> ja. mm. Men det spelet Precis. så var ju... Så var ju... Alltså det spelet så var omständigt. Det, var, det här Bloodlines är ju designat kring den här äh, ska vi säga, single player upplevelsen. Du springer runt själv och liksom gör shit, Så du ja. behöver inte tänka på så mycket mer än att i sin stå i elden och försöka att inte få pungen avsliten av den här varulvan. Is säger att prinsen att han är fitta innan du faktiskt kan fuck him upp för att du vet och Uh, eller rättare sagt han har sin stora sheriff att det. men det mm -hmm. men i Redemption så måste du springa runt med en party eller en grupp då med liksom upp till fem personer och alla så kontrollerade hemskt och, och den här uh, programmeringen var helt horribel men, hur det bästa sättet, det absolut lättaste sättet att, att klara sig om den här Redemption var Uh, väntas nu, jag, jag vet att jag har hört den här beskrivningen, vi ska se om jag kommer ihåg rätt, uh, ja. du ställer dig i en uh, relativt uh, liten dörröppning, den minsta dörröppningen du, du hittar, ja. och så står du och väntar där på att fienderna kommer mot dig, så tar du tag i dem och du uh, dricker upp allt deras blod och uh, uh, upprepar ja, mer mindre, för att liksom när det här spelet går så i något är så har du en massa väldigt kraftfulla vampyra där och de är helt liksom enkelt yeah. såhär kockt upp med liksom fantastiskt gear och liksom tuffa discipliner och sådär det är bara det där yeah. man som ställer in dem att okej okay, men titta där så står det liksom någon fucking trömer och liksom mopsar sig. För det är inte att hacka nära honom. Men det första de gör mm. är att de använder varenda fucking disciplin de kan. Så de har helt inget blod. Och Eftersom de inte har något blod så får de ta lite stryk så börjar de gå frenzy. Och så börjar de attackera varandra och bli helt crazy. Så liksom den minsta mm. strid så lära direkt. Så att ingen har något blod. Och att de inte har något blod är dåligt För då går karaktären mm. berserk. Och, när den, och om de eldar upp dem då alla liksom börjar ta stryk så då blir de vansinniga och börjar attackera allt som är närmast och plötsligt så har du en hel jävla grupp som ligger i torpor det vi säger att de ligger i någon sorts vampyrisk dvala och sen ja. är det game over och det är som så fucking liksom asinine att man, man måste börja sätta av att vi får inte använda discipliner eller power som jag säger att det är. Och det fungerar liksom fem minuter. Och sen så sen liksom att, ah inte menar du det här? Vi sätter nog på dem i alla fall. Rar, alltså, men för fuck's sake! Så det du gör mm. att du har en karaktär som är jättebra på liksom presence eller någonting. Och så kan de stå där i en dörröppning och liksom använda sina kraft Kom att, kom hit! Kom hit! Kom hit. Ja, just så. Mm. Sen kommer någon dit och så, ah hej! Och sen så började du långsamt suga av dem, och när jag säger långsamt så då menar jag. <slövlar> så där länge, förmodligen lite längre sådär, att helt liksom tämman någon. Och de har jätteintressanta ljud med den. <slövlar> Ha! och liksom alla och när man har gjort som det där typ hundra gånger så då börjar man som att ja. ja, men om jag skulle ändå bara rusa in alla och dör, ja jag dör igen och men, om vi ska ställa oss i dörröppningen då, suga av folk igen och, så den minsta vampyrvaktmästaren kommer ändå att fucka upp hela ditt fucking kott i så det är lika bra att bara liksom stå där och suga av dem och ja. ha en bra bok på sidan, och ja ja, men do your thing och, ja, kommer det lite men, djupare men det, där ja. det, det där är ju alltså det är ju att på att det fungerar ju inte den där. Riktigt <laughs> det där spelar. liksom, not working as intended. Men, uh, men det är det jag försöker säga, att, liksom att ja. om, om man sitter och säger att uh, are broken, is are in det här systemet, det här systemet, det här systemet. Uh, Okej, okay, men Gospel Redemption då, Vitto? Se hur ja. liksom det går när man har en jättebra historia, en jätteintressant historia. men sådana sån där combat som är som oh God. Liksom om man ska rensa källaren på den här, de här spindlarna så tar det ju satan en halv dag. Och, liksom, ja. och, och sen när man väl kommer till någon sån här narrativ-sekvens så ska alla liksom stå där och liksom ha sina fucking Shakespeare-pjäs emellan så här, innan man får vidare. Och sen är det som att, jag men här är ett fucking country med satan. 200 fucking undead mages. Stå i dörröppningen och bara ja. suga nu, hora. Det är okej. Okay. Mm. Så här. Ja. ja. Alltså där, jag, jag kan inte alls uh, relatera till det, mm. till det spelet. Jag tror att jag har sitt uh, kanske tio minuter så här att en, en, en video av att hur som nu ska visa så att säga, någon mm. sekvens ur, ur det här spelet. Ja. Och det, det, det är det. Um, vad jag, vad jag kommer att tänka på så var, som du nämnde det är att flera andra spel har försökt mm. nå. Det här, eller hitta det här samma samma saken utan, utan specifikt White Wolves äh, ja. material då. Ja. Och, och, och där min närmaste erfarenhet av något, något sånt spel så är kanske äh, spelet vampyr mm. mycket sådär folk, fint, hyllar fint ju det som, folk hyllar ju det som det det här vampire uh, masquerade spelet som aldrig kom. Men det visar ju att så var ju inte riktigt kanske fallet. Nej, och jag måste säga att om man nu hade, om man nu gick in med, liksom, med den tanken så då, då, då verkar det nog som att man hade missat någonting också i den här. I, i viss del av marknadsföringen. Mm. Men, men alltså jag tyckte att det var ett helt, helt värt att värt att spela igenom för den här storins skull. Mm. Uh, jag tycker att det stämningsmässigt så uh, jag tycker jag att det kom närmare den typen av spel som jag uppskattar. Uh, wow. för, för det känns att den här alltså. Uh, Tar ta nu alltså uh, Bloodlines 1, uh, mm. uh, så har du en jag vet inte, det känns som att de, de försöker eller försökte då han 2004 det är för mycket med att vara edgy mm, men, i, men i, i det här spelet i hur, hur vissa så teman, teman som framfördes där fast alltså, att, ja alltså det beror ju på för att det där, liksom, om man ser på Vampire the Masquerade liksom som ja. spel. Så Vampire the Masquerade har ju, har ju sig själv gått igenom en massa inkarnationer. Mm. Uh, och att. Uh, jag. Och jag menar, jag, tyck, jag tror som på det stora hela så har Vampire the Masquerade gått igenom uh, där har ju alltid varit lite så här counterkultur, Att de har ju aldrig på något vis följt den här mainstream grejen utan för det måste ju på något vis finnas den här counta kulturen för att få den här uh, ska vi säga rebellandan uh, i det hela. att uh, det beror ju på där att även om man talar nu, nu hade ju nyligen kommit uh, den här nyaste versionen av Vampire eller vad man ska kalla uh, yeah. det. Uh, uh, yeah. new, new Old World. Uh, ja, att uh, det är ju som man kan ju säga att de har ju försökt göra en liten sån tändning av det hela. Ja. Mm. Och, och de vill ju kanske att det här ska vara den nya, äh, definita versionen. nu. Äh, ja. Men att jag menar här i början och så står det ju att liksom det här är ju för det första ett ganska moget spel. För det andra ja. så är det ju ett spel som behandlar teman. Som man inte ska ta på allvar kanske utanför spelet. Och att jag har ju aldrig kanske sett liksom, vad det är för sorts människor som inte förstår det här. Men att kanske det är värt att ha en sån här varning. För att jag tänker på både Vampire och tänker också på andra spel som jag spelar i den här så kallade World of Darkness-sättningen. Att det mm. finns ju folk som inte kan hantera det här materialet tydligen. Uh, mm. Men om man tänker på essensen av kanske vad det är för sorts... Uh, varelser eller alltså karaktär man väntas gestalta i de här spelen uh, så uh, jag tror dels så beror det ju på vad man anser liksom vad den här metaplotten för att vi börjar nu närma oss 30 år av som Vampire the Masquerade och mm. det finns ju om man nu då räknar bort den här nyaste varianten som har kommit med är ju på vägen eller, de är ju på väg med den här med den här version 5 nu då. Om man ska kalla den. Mm. Så finns det ju egentligen fyra definita versioner. Och den här allra första versionen. Den här ska vi säga. Tidiga 90-tals vampire. Uh, så den var ju väldigt så här. Centrerad kring liksom städerna. Och som nya vampyrer. Att liksom äldre vampyrer ja. var ju någonting. Uh, de var ju nästan allsmäktiga man kunde ju så knappt förstå mm. dem uh, och uh, många av de här traditionella uh, uppläggen som man såg senare så fanns inte än, utan det var egentligen ganska vampire basic och det var ju en väldigt så här, personlig upplevelse och den var ju centrerad ganska mycket i moralitet uh, sexualitet Uh, och sen just ja. den här stora skillnaden mellan skulle säga gamla och unga vampyrer. Och att den tog mm. väldigt mycket som det så. Så här avstamp i den riktiga världen. Uh, men om vi ser på till exempel den andra varianten som kom. Uh, som vi kallade den här så kallade Vampire Second Edition. Så där var ju den här stilen ja. ganska mycket gothic punk. Uh, och uh, där så tog de ju mer fokus på det här skulle säga hemliga kriget mellan de unga och gamla eller det här som de refererar till som jihad uh, ja. mm. och här börjar vi att säga hur andra så här spel i den här serien kröp in som till exempel uh, werewolf the apocalypse, mage the ascension och en personlig favorit i mig hunter the reckoning uh, mm. men att det var ju den här versionen uh, då uh, som och i den här versionen om man ska säga. Mer klart på det så skulle man kunna kalla det lite mer. En lite mer sensuellt spel. Kanske en mer sexuellt spel. Uh, så tillvida att man. funderar kanske lite mer över. Um, det här varandet. Än kanske nödvändigtvis det här. <coughs> att du är en vampyr. Och, och liksom that's it. På sätt och vis. Yeah. Och sen var det ju de här klanerna. Sekterna. Och just de här. Oändliga konspirationerna. Uh, och mm. om vi då säger på den här tredje versionen, uh, när det börjar bli ganska mycket rage just med den här gehenna, alltså när vi säger: det här slutet på allting. Uh, mm. Att nu kommer gehenna, gehenna är nära, shit, nu tar världen slut för gehenna kommer. Och det här gick ju väldigt mycket hand i hand med just det här millennieskiftet. och så här. Ja. Så där börjar vi ju säga kanske den här. Vampire the Masquerade som jag alltid har kallat hemma. Att det finns de här sjuka Marilla-klanerna det finns de två sabat klanerna det finns de fyra så att säga obunda klanerna som agerar som lite så här wildcards för balansen i ja. det här. Och, mm. och att liksom man ser de här omerna hela tiden att det finns en massa tunnblodade vampyrer i hög generation. Det hände si, det hände så, allting. Så vittnar de att Gehenna är nära och snart så vaknar antediluvianerna, de sägarna spunna grundarna till klanerna och de kommer att förtära sina barn när de räser sig ur sina, i sina, ändlös, eller sina tidlösa gravar och så vidare och så vidare och så vidare. Att yeah. det är ju mycket bibliskt det är ju mycket som mm. så här nu ska vi bryta Precis. status quo uh, det är ju yeah. så här att den här sexigheten eller den här sexualitet så är mer som är tidslösare eller um, att det är inte så viktigt helt enkelt uh, men just det här och att man ser karaktärer som är som så onaturliga, så omänskliga så uh, om mm. det hela och att jag tror det är någonstans just mellan den här Ska vi säga den här uh, revised, alltså den här tredje versionens Gehenna-profecier uh, och kanske den, den här second edition, där vi börjar säga den här settingen för Bloodlines. Därför att den här Bloodlines, så, den tar ganska hård fokus just på den här Gehenna. Att vad är det som finns i den här yeah. så kallade Uncarned Sarcophagus? Är det en antideluviar? Mm -hmm. Är det, den skapar skaparen till vampyrerna själva, det är Cain som ligger där inne det är det ingenting yeah. och att det är också en sån här uh, något av en skinnerbox för man vet aldrig man får aldrig egentligen ett definit svar man kan få tekniskt sett fem definita svar men man kan också få sitt eget svar där, att det som finns i den här sarkofagen egentligen vad du vill ska finnas i den här sarkofagen uh, och att uh, jag tror att Uh, det som gör det här spela ganska intressant är att liksom, eftersom det här är 2004 nu då, vi vet att världen inte gick under 1999 men de spelar ändå lite på att det här 2000-talet är inte nödvändigtvis på väg mot ett bättre håll utan det här kan bara ja. vara början på slutet för vi har bara så att vi fått en liten tidsfrist. Så att många omfamnar ju panningtändad uh, det här tanken att det är liksom emo som du beskriver det till viss del men det är på något vis ganska yeah. sofistikerat emo att det är inte liksom de här Anne Rice-vampyrerna som sitter och att åh, oh, våndan av att existera, oh, denna oket av att leva för alltid, nej uh, för att det finns mm. inte så mycket tid på när du spelar den här nya karaktären utan du kastas på sätt och vis in i den här jihad och liksom men de här, den här handlingen är ändå på en gräsrotsnivå. Så att du får. Du får. Ska vi säga. Du får smaken på. Eller du får. Varför kan jag inte hitta rätt ord då. Uh, du får antydan av att det finns en mycket större. Uh, handling som sker här bakom scenen. Du får en tanke på att. Brinsla Croy som verkar så stor och tuff i början och på gränsen till är egentligen bara en liten tönt som inte har någon egentlig makt och att det finns så många andra skulle säga, stora players i, den här, mm. i det här eviga kriget och att det här som du går igenom så är egentligen bara en liten bit och det kanske inte är så viktigt på det stora heller det kanske just är bara underhållning att spela spel uh, och det finns inte heller så mycket tid tycker jag för den här skulle säga kommissärärärande självreflektionen, utan det är bara att nu måste du göra så här och dit ska du gå, nu ska du gå till Ocean View Hotel och det spökar här by the mm. way. Jaha, nu ska du ner i klagar och döda den här mördaren här som sprider virus. Nu är du plötsligt inne i uh, ett ställe där de gör snaff-videos, så du ska försöka se vad som händer. Vill du empatisera med de här? kvinnorna eller de här personerna som dog för att göra de här modfilmerna så då kan du göra det. Men egentligen ska du nog bara ha när och igenom på käften tills de dör för att det säger mm. det säger en annan player att det är att göra det här så gör jag det en tjänst. Så jag vet inte om jag håller med den här emo aspekten Men att jag tycker det är ändå viktigt att man ser den här den här sammanstrålningen av stila där. Därför att det här är det här om jag tänker på liksom dina och mina egna spelupplevelser så vi känner ju till, skulle säga den här Gehenna uh, och den här uh, skulle säga Gothic Punk-sättningen ganska bra därför att vi har spelat så många spel där tillsammans och det som jag alltid tycker ja. är att eller Bloodlines den här första Bloodlines är en väldigt fin representation av det här att jag tycker att det här är kanske för mitt inre öga vad jag alltid har sett när jag har sett Vampire på sätt och vis utspela sig i en stad. Um, och um, jag talar inte så mycket om den här uh, ska vi säga, sista eller fjärde versionen då innan den här ja. version 500 Som har komma ut eller just håller på att komma ut. Uh, och det är ju då den här 20 år jubilät av den här. Men det finns inte så mycket mm. att säga om den utan man kan säga att det är egentligen ett sammanplock av de här tidigare. Att den försöker liksom uh, binda tillsammans ja. de här lite. Kan man allting? Mm. I princip. Liksom, det som den här jag skulle säga uh, 20-årsjubileet gjorde den versionen så att i princip så ska man säga att den här metaplotten stannar någonstans uh, där i den här second edition. Och att de har inte liksom de akta sig för att göra någon väldigt definit grej. Därför att det som de gjorde i den här second edition och sen henne var att de gjorde väldigt många saker som fans men var oåtakalleliga. Till exempel Malkaven gjorde sin grand prank vilket betydde att alla kamarilla Malkavens fick den här dementation disciplinen som gjorde alla galna och så vidare. Um, ja. eller deluvianen Dog under den så kallade The Week of Nightmares, som anses vara den definita starten på Gemma. Uh, vad händer uh, Ja, en, den här mytopspunna Saulot, när här skaparen en tillräckligt lugn blodslinje, mm. som sedan Damera blev uh, mördad av uh, Clan Premier, um, så visar sig som alla som behandlas med en väldigt så här, messianisk figur mm. uh, inom Vampire ja. Lord, liksom den definita good guyn där så visar sig egentligen bara vara en till asshole som har liksom ett väldigt manipulativt spel och kanske aldrig dog sista slutligen utan existerar inne uh, i spoiler spoilervarning men att det är liksom sådana här plots <laughs> ja. som många menar att de maker, många av de här blev så stora konvult, eller stora och involverade de maker som ingen sens. Mm. Att det blev bara som att om du följde den här kanon som vissa satt upp i klanböcker och vissa andra publikationer. Så de börjar motsäga sig själva. De är ingen sens på en metaplottnivå. Och de blev bara konstiga. Yeah. Jag tyckte många av de här var intressanta men jag valde att lämna bort bara det som jag tyckte att lät lite löjligt. Eller som jag inte höll med om. Uh, i mm. Bloodlines Precis. så gör de ju egentligen inga sådana här definita grejer utan de tar ju bara som de bästa plocken säger ingenting definitivt, definitivt och säger att det kan vara så här case in point, vem är taxichauffören och vem är det som står med smiling jack i slutet av spelet det får du fundera ja. ut själv svaret är väl ganska uppenbart för de flesta men om du inte gillar svaret så kan det egentligen vara vilket annat svar du vill och det är sköntligt mm. gjort. Eller en cop-out om du är en sån människa. Yeah. Oj vad jag har talat mm. länge nu. Ja. Yeah. Tänk jag tänker att ska mm. lite. Mm. Vi säger det blod. Glur. Ja, precis. Mm. Jag tycker ja. att alla de, de punkter som du tog upp. Så... Visst. Ja jag kan nog hålla med om. Om, om det här. att alltså, jag tycker att det är ett väldigt viktigt spel. Mm. det här och, och det, men jag tycker nog också att det verkar som att för många som lever det är ju eh, mer på lite nostalgi självklart men... jag, jag funderar, jag funderar liksom att det, det var någon som sa att varje gång varje gång det uppstår en diskussion och namnet Deus Ex nämns ja. så, är det, så är det någon som installerar spelet igen ja. på sin dator Uh, och jag börjar fundera att, om samma gäller också för Bloodlines. Uh, alltså det som jag tror är bra med det spelet är att för många är ju Bloodlines kanske deras första och enda kontakt med World of Darkness i sin ja. helhet. För, att mm, de flesta, för de flesta andra spel som finns i den serien, det finns till exempel jag tror det är tre väldigt kassa Hunter the Reckoning-spel till. Mm. Playstation. Det är så Re samtidigt. Ja, där, där jag spelade ett av, ett av dem och det var definitivt inte bra. Nej men man märker bara att de här speltillverkarna har helt missa poängen med spel. De förstod ingenting. Ja. Så de presenterade bara som ett regelrätt uh, action-spel med sådana här liksom, übermensch-karaktärer. Ja. ja. Uh, och saken var, det skulle kunna vara i vilket spel som helst. Så det var bara onödigt. Mm. Uh, men uh, ja det, liksom, det finns ju då det här Redemption, men att vem har nu spelat det? Uh, och så är det här Bloodlines, och jag tror att det som var bra med det är ju spelmekaniskt var det är ju att om du har spelat något actionspel spel runt den tiden så var det bara att installera och börja på det är liksom Source Engine, du ute och kör du är en vampyr det är väl spännande go for it ja um, mm. Men det som gör det bra på en sån här, ska vi säga, fanbasis. Uh, så att uh, det här spelet är väldigt. Uh, det är inte så triggande att om du verkligen gillar nu du säger Second Edition. Så finns det ingenting yeah. i Bloodlines som sätter sig emot det. Om du då mm. verkligen gillar, um, ska vi säga den här third edition eller lägger så passar pusselbiten bra in där också det enda som mm. det inte kanske passar med så bra är just den här första varianten, men man kan säga att i stämning så passar den för att det är centrerat kring städerna och det är centrerat kring dig, en väldigt svag neonat som mm. försöker stiga det enda man kan mottala sig där att du stiger nog väldigt fort och väldigt snabbt för att vara jo, ja, no, ja, precis, det är ju en sån en jo. ganska tydlig kritik där. Men jag utgår ju från men igen, att, för att, att, att jag är stälen och jag är asen. Awesome, men att jag, jag förstår att det är konventionen av ett actionspel. Och, ja, precis. Ja. Och mm. man vill kan det också passa in i den här liksom, 20-talsjubileumsversionen. Därför att som sagt det är en kombination av de tidigare trä. Ja. Men att Bloodlines mm. är den här pusselbiten som passar in lite överallt. Och äh, de, det är ju många som refererar till den som kanon att jag har sett att händelser ur Bloodlines har inkorporerats i senare böcker som har kommit från White Wolf. Okay. Till exempel att de refererar händelser i Los Angeles och till exempel Prince Lacroix. Ja, just så. Alltså, Okej. Okay. Att, why not? Mm. Uh, alltså, det, jag, jag tycker att det, det är ju... Det är ju... Trevligt så här. När, när sådana här liksom, på många sätt separata verk ändå liksom, kommer att, att liksom, påverka varandra. Det som äh, orsakar både glädje och äh, lite konfundering hos fans var ju att äh, när de annonserade äh, att vissa av de här publikfavoriterna gällande karaktärer från original Bloodlines så kan göra äh, gästspel i det här nya spelet. Eller kanske ränta av återkomma. Okej. Okay. Äh, och äh, personligen äh, om du frågar mig varför skulle du inte göra det? Jag talar sällan. Äh, <laughs> så skulle mm. jag säga att ja, okej, okay. vad trevligt. Det är ju roligt. Jag älskar många av de här karaktärerna från Bloodlines. Jätteroligt ja. att Höra Typ Smiling Jack äh, igen Att äh, Försöka komma ihåg Vad han hette den här, äh, vad det, Golden Gary att han äh, Och äh, ja, ja, Jag vet inte Kanske vill jag bara höra John DiMaggio Och liksom hålla på <laughs> Jättebra, yeah. det här som Smiling Jack. Uh, men, men liksom Gary Golden och uh, alla de här karaktärerna. De hade ju en jätte All-Star Voicecast då i det här spelet. Mm. Uh, riktigt ja. så här. Kula namn där. Och, liksom, och vem kan glömma Beckett? Liksom Beckett är en så mm. kul karaktär. Uh, men mm. i alla fall. Uh, så. Men det är inte sånt så Bryddin. Och till exempel, jag, jag ser ju inte för det här nya Bloodlines måste ha plats i Los Angeles. Eller jag säger inte vad för den, ska vi säga, slaviskt måste följa plotten eller göra det här felet där. Säger det här nya spelet måste referera det gamla spelet på femte minut eller någonting sånt. Egentligen. Utan, yeah. det enda som jag hoppas på, är att de gör en bra ny historia som står på ägna ben mm. så att säga. Ja. Men, men att vad tänker du själv? Liksom, vad har du för förväntningar på det här nya Bloodlines? Uh, no, egentligen alltså jo, som, som sagt så jag tycker ju väldigt mycket om World of Darkness så naturligtvis så vill jag ju hoppas att det här blir ett ett, ett spel som faktiskt no, så, så nära som möjligt och skulle motsvara den den bild jag har av mm. World of Darkness. Klart, liksom stämningsmässigt men också vad gäller liksom spelmekaniken. Att det är ett bra och välfungerande spel från grunden. Mm. Uh, jag håller helt med om det att uh, vissa, så här, uh, man kan väl kalla dem i det här skedet, alltså ikoniska karaktärer, mm. uh, skulle få göra sina gäst, uh, gästuppträdanden i, i, i det nya spelet jag tycker att det funkar ju mycket bra och det ger ju också en det kan ju också förstärka den här bilden av att det, det är ett samhälle som egentligen in, där, som aldrig åldras mm. som jo. så, även om klart det kommer att vara en ny mycket annorlunda version som så nu bara med med, med så att säga framsteg inom inom det, hela det visuella äh, mm. annars måste jag säga att äh, jag, jag vill jag, vill också ha, jag vill ha en bra story mm. det det, det. Och, och kanske en story där det känns att just ens val har, har betydelse, vilket jag igen för att koppla tillbaka till det här spelet, vampyr alltså av det här Don't Nod Entertainment så, äh, där tyckte jag att de, de lyckades med det att dina, dina val i, i dialog och liknande med, med olika karaktärer genom det här spelet så faktiskt påverkar händelser i spelet och, och kunde leda till att du i det närmaste kunde undvika flera, flera kanske ganska svåra situationer ifall du då valde, valde korrekt eller ifall du spelade din karaktär på på vissa sätt. Uh, så, så just att få att få det här ihop i ett spel som därtill liksom har en koppling till en direkt koppling till det här materialet av liksom World of Darkness. Nu ska jag göra någonting som jag aldrig brukar göra i det här programmet och vara lite kontroversiell. Uh, att uh, jo nu är det dags att... mm -hmm. Uh, I don't care about that shit. För att okay. det, det känns uh, liksom eh, det känns som för de senaste tio åren så har det hela tiden varit det här att liksom att oj vilka val du gör kommer ta så stora Uh, yeah. Så stor effekt på spelvärlden, och är du riktigt ond eller är du riktigt god, och tittar du vilka powers du får, tittar du vilka träd det yeah. öppnar och sånt. Som att, ja, ja, ja. Men att liksom, om du är en completionist gamer så det betyder det alltid att du måste spela den goda karaktären. För då så anlockar du liksom allting, och det är ändå mycket svårare att göra det, för i något sätt måste du inte döda alla. Och spelar du då liksom. Yeah. Fucking så super evil edge lårdär som måste döda varenda liten oskyldig kanin i, i staden, då. Så då så får du någon sån där hull och döda saker ännu snabbare, power då. För det är ju bara om du har ADHD hård ja. och ingenting får läva när du lämnar en, ett område. Ja. Men, men det där är ju snarare ett problem. Vad gäller så kanske kreativiteten i själva skrivande. För, för jag, jag håller helt och med att jag tycker inte heller om det där att du antingen som sagt just du ska rädda kattungen eller så ska du, så ska du doppa den i, i frityrolja. Ja. ja. Det, det det känns att det är så fry det, det, det är inte ens på en skala det där ja. utan du, du har så att säga, du har det, det goda vilket då i princip är stolmannen. En fruktad katto. Det goda. Alltså... Ja, det goda för att ja. <laughs> Ja. ja oj nej öma uh, ja. um kvarten vi ja, spoiler var ni <laughs> ja. du, du, du, du, du. Ja, men, men men just den där för det, det blir så Spoil. barnslig så det här där försöket är att uh att om du är ond så då måste du vara så där riktigt uh, riktigt så att det finns så många ja, så, så många onda, nivåer men det undrar ju alltid det, men... att liksom, att du dödar i och någon som inte ska dö som oh no, Captain Strangle. Ja. How could you? Uh, att, ja. <laughs> det är just det där att, liksom, vad Våld är så passé. Att man, man mm. sitter och, liksom, man sitter nu och i, i väntan på uh, den sista säsongen av den där Gamme of Thrones. Uh, ja. Så sitter jag nu då och och uh, my, my Slot of Girlfriend och, och titta igenom den här serien igen uh, och man märker ändå hur inte placerar man det till våldet men liksom hur hur grovt det här våldet egentligen är och jag har ju varit avtrubbad i ganska många här och så nu men man märker mm. hur, hur liksom skulle säga tittarna eller den stora skada människor uh, i det stora hela har bara tänkt som att, ja, ja okej okay, men liksom där så, oj fan han tryckte nog sönder skallen på honom, ha, oj shit de kan inte sluta tala om det, för de är uppenbart chockade men de har ändå ja. som tänkt så här att, ja ja men självklart ska han väl döda honom liksom, fuck you, the viper of dawn han mm. var ju jättestor, jag skulle bli besviken om man inte dödar honom brutalt, eller hur och um, jag tror just det här att om du har ett spel där det är som sådant titta vad ond jag är. oj, titta vad jag kan döda saker bra så ja. yeah. so, what's the problem vi hade Manhunt för ganska många år sedan att mm. det är som, ingenting är nytt under solen det som jag tycker är mm. mer intressant för att när det kommer till de här regelrätta valen så det är som att om du inte faktiskt ska skriva liksom 27 olika slut på spelet och det kommer ingen att göra. Ever! Att liksom original ja. Bloodlines var ganska ambitiöst i men det hade fem olika val och de avgjordes i princip uh, kanske 20 minuter innan slutet av spelet. Eller, nej det är inte sånt. En, mm. Men väldigt nära spelet slut. Så att det är liksom du behöver inte arbeta ihjäl dig. För det kommer ändå liksom att va, du får det goda slutet, du får det onda slutet, du får det där lite mittemellan, I don't know det, det här första, min första spelgenomgång slutet, och sen kanske två random till det roliga slutet och det meme favorite slutet då, whatever, och yeah. då är vi liksom tillbaka på Bloodlines nivå igen, för det är exakt så siffran, till och med Redemption så har tre olika slut. Uh, men att jag tror som det som är viktigare och det som jag tycker är, som kanske ska fokuseras på med, är den här dynamiska underspelets gång grejen. Därför att who cares about the ending? Att kanske det behöver nödvändigtvis finnas ett definitivt slut. Uh, för att det som är viktigare tycker jag är att om du är en absolut fitta eller du är helt fucking autist, nu bara går jag och knyter över folk i ansiktet utan någon anledning och så, bölar ut ett skratt och springer ut i natten. Ja men då så vänder alla dig ryggen, du får inga tjänster, du är bara liksom en sån där liksom megakant som alla undviker basically. Mm. Det är mycket mer sannolikt att folk försöker sätta dig i skottlinjen. Det tycker jag är bra yeah. för att då, promotär, eller då förebygger det att, eller då provocerar det fram med socialt spel om det är sådana här, här förmåner du vill ha. Om du sen då är som så här ultrapacifist och uh, du, du, du bara vill komma överens med alla så då märker att plötsligt så får du alla sådana här skitjobb för att alla utgår från att du är en pushover och att du du bara yeah. liksom de gissar att du inte säger nej för att du vill vara lastig lag så, så får du väldigt lite beröm eller äh, eller liksom mm. belöningar för din möda. Okej, okay, men nu har du gått för soft. Om inte du gillar att spela så här, eller så spelar du lite middle of the road och så är det mer fokus på att, men vem pissar du off och vem är du schysst med och så här och de kanske har belöningar. Du kan inte mm. Uh, vara, skulle säga, bäst vän med alla det för att det, det, det kan inte gå så att jag tror bara att det som så länge de gör så att det finns någon konsekvens av att göra val och så länge ja. det kanske finns en effekt av hur kraftigt du gör de här valen eller hur flashy du gör de här valen det är en väldigt stor skillnad mellan att säga mot sig Melkavien primogenen i stan mot att liksom tända eld på henne. Så ja. mm. äh, jag tror att så länge det finns en sån här balans så kan det här spela mycket givande. Men jag tror ja. inte liksom på det här att liksom varenda gång du svär så då tas du fem points från det goda slutet. Oh, ja, ja. Nej, nej, nej, alltså det, det är ju det, det... alltså jag, jag tycker inte alls om sådana. Uh, alltså Paragon eller Renegade mm. uh, system, jag tycker att det nej, nej för att de, just som du sa, det de kör ju in dig de på det ena eller det andra Jo. och, att... och, och, och det de visar ju att då söker du bara upp i val som eh, är i enlighet med den mm. väg du är på istället för att det skulle kanske vara i enlighet med det mm. som du kanske ser att du vill kunde du rollspela. Den här specifika karaktären. Det som jag kanske lite hoppas på. Är att Nu vet jag att då det är 2019. Och då kommer då 2020. När den här monstret kommer ut. Men att som. Uh, och jag vet att, det då att liksom ni kids inte gillar. Någonting då då som inte körs. I tusen liksom miljoner fps. Och liksom, så verklighetsstroget. Ja. Att ni. När ni slutar spela så kommer ni att gå runt. Och klaga i riktiga världen för att det laggar. Uh, men att jag bara säger att för min del så kanske ja. efter mina myckna år av liksom grindande i Azeroth men det som jag uppskattar är den här immersiviteten av världen att liksom jag vill hellre vara en liten karaktär som vissa fula ord är odefinierad men jag behöver inte som sig varenda por i mitt svettiga ansikte liksom, det gör, yeah. det gör mig väldigt hård. Uh, utan det som jag gillar istället är att jag är en liten karaktär som plötsligt går in i det här massiva stället som är liksom jättedesignat och väldigt så här. Till exempel det som jag skulle tycka skulle vara otroligt häftigt. Och är liksom, jag jag skickade för länge sedan i min resumé till Paradox Interactive. Och att, yeah. och att de, de ska återkomma till mig om de hittar en position eh, som verkar passa för mig. De var inte återkommit än så att fuck you. Liksom, ja, jag det kanske bra. väntar på den bästa positionen Jag skapar Night City. Varför köper ni bara Night City av mig så har ni ett jättebra liksom, fucking World of Darkness-spel. Det skulle vara det bästa MMORPG-världen någonsin ha sett, men inte då. Så, att, att, att, att, så nu gör du det själv. <laughs> ja. Jag ska börja använda mina, mina icke-existerande kunskaper med kordning. Jag kan göra en riktigt snutskig html sidan där det står penisar. Riktigt stor komiksans på toppen. Man måste ju börja <skratt> <Ja>. någonstans. <skratt> Välkommen. Ja. Min vampyrstad. Blä! <skratt> men att... <skratt> ja. Men det är som den absolut bästa. Till exempel så här. Det finns absolut ingen orsak till att göra Vampire the Masquerade-spel som inte är massivt. Yeah. Jag vet att det är. Ett stort projekt. Men du vet ju att. Om det, om det här spelet blir som jag tror. Så tror jag att det blir som alla andra. Sådana här. Existentialistiska horror-spel. Som kommer då. Ja, ja, okej. Okay, du får mörda någon. Och sen finns det något sån här. Blood souls whatever mechanic då. Så man kärl det best av Dark Souls och så kärl man lite av original Bloodline. och så sätter man en helt nytt stil på det då. Så att liksom någon tonåring där som bara släpper ifrån sig ett... <hör> han liksom får riktigt, riktigt suga av liksom någon tattare, någon mörkare än där. Och så, mm -hmm, ja, mm, ja, men jag har ju nog gjort det här nu i snart 20 år så att... Nothing new here. Mm -hmm. Det finns ingen anledning att göra att Vampire The Masquerade-spel som inte är massivt. Alltså om, om speltillverkarna hade en plan så skulle de göra det så här. Du gör en stad där du börjar med att du i liksom Kane och i liksom att de är vampyrar. sheet i allting att Vampire The Masquerade så handlar det om en stad. För det finns ingen vampyr i den här World of Darkness-sättningen som kommer till en stad och inte sista och slutligen vill äga den. Så att liksom du gör en stad, du kodar liksom staden, du kodar ett, ett transportnätverk av tunnelbanor och bussar, du kodar liksom människor som går runt, du kodar och allting att basically när du kan ta en karaktär och springa runt i den du kan börja vid ett hus i en änden av staden, du kan springa, köra bil, buss, tunnelbana mm. i andra änden av staden du kan randomly springa upp i ett höghus du kan slå in en dörr och där finns det en familj inne i den lägenheten. och så länge du kan göra allt det här, så länge du kan springa upp till toppen av det här det här höghuskomplexet efter att du har mördat den här familjen för ingen orsak överhuvudtaget så länge du kan springa upp till toppen av det huset och där blir antastad av sheriffen. För de vet att du har just har brutit i maskeraden. Förvandla dig till en fucking fladdermus Med din jävla protean. Och flyga upp till Venture Towers. Och står där och call out everyone. Och sen dö. Blir liksom ihjälskjuten. Av skarprättaren där högst uppe på. tornet i en massiv eldstrid där. Uh, medan liksom prinsen och alla andra febril försöker mörklägga allt som har skett genom en massiv mediekampanj som ett system integrerat i det här så då är det här spelet helt värdelöst och det enda sättet man kan göra sådana spel är om man tonar ner all sån här, här megagrafik och liksom, uh, sådana jävla every choice matters bullshit som inte egentligen betyder någonting på det stora hela gör en stad, gör en massiv stad. Staden är den största karaktären den som lever. Sen så gör du karaktärerna. Sen så sätter du in de här vampyrerna, Sätter begränsat nummer. Och sen så har du liksom sådana här. Sätt in en liksom prestigemekanik. Där du liksom börjar göra liksom uppdrag för folk för att komma upp där. Arbetar du upp i klaren, arbetar du upp i staden. Vi delar primogenen. Kanske till sist arbeta för att bli prins i staden eller någonting. Att varenda spelare ska arbeta för det här. Och att det skulle vara det bästa spelet som någonsin har gjorts. Ever. Mm. Men tyvärr så tror jag att det här spelet kommer att bara, bara bli ett renodlat actionäventyr. Om det blir det så hoppas jag att de fokuserar bara på en intressant och bra historia som det första bloodline spelet så länge de mm. gör det så det kommer inte vara ett perfekt spel. Men det kan bli ett ganska bra spel. Och det är typ det bästa jag kan hoppas på. Ja. Jag tror ju aldrig ja. vi kommer att se World of Darkness MMORPG tyvärr. Ja. Ja. Nej, nej, nej alltså jag tror nog att det, det är nog... Det, det, det projektet är nog dött och begravet. Men det är Final synd. Death alltså. <laughs> ja, Final Death. Men det är så synd för att det har som all potential. Men att det skulle behöva... Ja. Man skulle behöva göra ett MMORPG som Frångår det totalt Mekaniska och faktiskt tar Starkast fokus i ett helt Socialt äh, betingat äh, Socialt belöningssystem att mm. Till exempel just att ett, ett MMORPG Som drivs av rollspelande Snarare än liksom Vem som kan stacka items och liksom kasta Spel ja. snabbast men, men, men, ja. Ja, men ja Det, det, det skulle också passera en en hel del förtroende för, för liksom, äh, människor. Och, som, som man ju märker så här med till exempel hur människor har reagerat äh, på den här äh, trailern. Och den här intervjun som gavs i, i samband med, med att den här trailern släpptes. Äh, så tänker du på det. Ursäkta. Vilken aspekt tänker du på då? Nå, till exempel det så tycker, tycker vissa personer på, mm. på nätet att mm. det faktum att du, du kan då skapa din karaktär. Du kommer att, det sägs att du ska ha mycket mer möjligheter att, att säga, göra den här karaktären så att den kan se ut så som du vill. Så att säga, en en, en karaktärskap skapar, eller vad ska man säga ja. äh, och äh, i det här så ska du då kunna välja att uh, hur, vad vill du att den här karaktären benämns som alltså äh, äh, han, hon, eller ja. då en annan äh, vilken pronomen du, du förädrar men kör ja. då äh, ta illa upp av att det, det inkluderas att det äh, finns de har också, två ta... kön då, eller? Uh, no, ja, de säger ju inte det de säger bara att de, de, vill bara ha ett, de vill bara ha ett spel de vill inte ha politik som, uh, som trängs ner i halsen på dem Oj, nej. Ja, uh, andra grejer som de reagerar på är att uh, som det talar om uh, att ett tema där är den här uh, konfrontationen mellan tradition ja. och uh, utveckling Uh, och, och, uh, och, och, alltså så här så att säga, Det gamla möter det nya Okej okay. mm. uh, Och där med, med En viss fokus på, på Teknologins framfart uh, men uh, de, Menar de då liksom uh, att Vi ska gå tillbaka till standard Standard bloodlines där man ska sitta Och hacka sig in på terminaler För att komma vidare För att så var det och så ska det alltid vara uh, Nej de, de, de menar att de att funderar då att är, är det här då så att det här spelet kommer att tala för det här att det det är utvecklingen och och och det här framåtsträvande och att det är det en, är det en kritik mot de konservativa. Va? Alltså jag jag förstår inte ens liksom det har alltså dyrt i det att till uh, det, eftersom du nämnde det som så att det är en fråga om alltså, tradition versus uh, då, då, så att säga, utveckling. Vad var det för fint tradition? No, alltså, jag, jag har för mig att det, det gäller det här, liksom, att jag på något sätt vill tala för det här ska vi säga, gammaltids uh, vampyrer med vissa specifika traditioner uh, om vi tar då, är det då frågan om kamarillan uh, versus uh, anarkerna ja men alltså, jag, uh, jag, men alltså, jag, jag för... vet inte exakt det här är bara utgående alltså, från det... den här intervjun men reaktionen på det här så har varit att aha att det här är en en fingervisning och att de säger att ah, men är du att tradition, så alltså är du konservativ, så är du dålig, och det här är liksom, att det här är mot republikanerna. Det här är ju det är mycket amerikansk synkel. Men de har redan börjat liksom, säga att ah, man inte förväntar ingenting av det här spelet. Och för hans beställ inte. För ja, att det här okay. kommer att vara en social justice warrior. Ja, ja okej. Okay. att det kan finnas andra pronomen än han och hon och ja, ja. då kanske de tycker att ah, konservativa är dåliga och... Jo, jo men det... de har ju redan börjat att anta sådana neo-nazi uh, diskussioner om det här spelet och att uh, ah. ja How nice. ja att liksom för att Trevligt. om någonting inte stagnat det, det är ganska, ganska intressant egentligen för att omedvetet för de här personerna så har de gjort en ja. ganska bra analogi för hur Vampire Elders fungerar i det konventionella spelet mm -hmm. okay. <laughs> exakt Den är den så, så otroligt passlig analogi, jag måste nästan hoppa på den så att ja. det, som, eh, det som man måste komma ihåg är att liksom, om man inte är dum i huvudet, vilka ju tyvärr medparten är och Vampire eller World of Darkness spelar ju inte exkluderade så att om man tar allting bokstavligt så kommer man ju aldrig längre än den högst rudimentära grundläggande nivån. Men mm -hmm. att i sin essens så är ju Vampire ett väldigt filosofiskt spel. Och oavsett om man gillar vampyrer, gillar World of Darkness eller gillar den bra historia så finns det ju bara så mycket som man kan göra med ett koncept om man inte förstår det. Och Vad är essensen ja. I Vampire the Masquerade. Uh, sen sen i Vampire the Masquerade. Om ni frågar mig. Varför skulle ni inte fråga mig? Jag vet allt. Jag är bäst. Att, uh, Vampire the Masquerade. Liksom du hörde på, på namnet. Vampire the Masquerade. Så refererar delvis. Till den här så kallade maskeraden, Att det är ja. lagen. Det är den främsta lagen för kamarilla. Man kan säga den främsta lagen för alla vampyrer i den här världen att man ska dölja sin existens för mänskligheten därför att ja. på grund av bara den, den otroliga äh, mängden människor det finns och den relativt lilla det lilla antal vampyrer finns så även om du har en karaktär som är så mäktig att de i princip kan ses som minigudar äh, så mm -hmm. Så kommer de ändå, i en värld med kärnvapen och all teknologi, och den otroliga mångfalden av människor, att förlora det kriget. Och det visar, ja. de säger det under den inkvisitionen. Den ena delen, den den bokstavliga delen. Den andra delen mm -hmm. är högst filosofisk. Och det har att göra med, skulle säga, den här dualiteten av den här vampyriska själen. Du har människan som du har karaktären som en gång var mänsklig. Och uh, yeah. sen så har du den här uh, okontrollerade tinget inne i dig. Som säger att, det är att förstöra, förgöra, bita, föröra. Som vi kallar liksom the beast eller bästen. Yeah. Och det är den här dualiteten, den här eviga striden mellan dem. Och det den här den här Vampire the Masquerade kommer in i. att Är du fortfarande mänsklig? Hur mycket hur mycket onda saker, hur mycket omänskliga saker, hur många vampyriska saker kan du göra innan den här mänskligheten faktiskt bara blir en maskerad innan den bara blir ännu en mask du sätter ja. på för att gå vidare genom din oändliga existens. Och när de börjar ta upp sådana här frågor så det, är det som jag tycker det blir intressant, för jag tycker ingenstans så reflekteras den här The masquerade mer än när man ser de här elders i vampire för det är de här personerna mm. Eller de här varelserna, kanske vi ska säga, som är som så långt borta från mänskligt. Man förstår inte längre deras tankesätt. Uh, de yeah. lever på ett, nästan en, en diet, totalt bestående av uh, hat och, och rädsla och xenofobi och allt annat som är egentligen så här ut, instinkter som de utvecklats för att överleva. Om du har en varelse som kan skifta hamn och bli olika djur eller producera liksom, tända eld på folk med en tanke eller läsa hjärnor eller dominera stora delar av en grupp till att, till att dö för dig på fläcken så är det väldigt svårt att tänka att vad har en sån här varelse för begränsning Den som den här varelsen har för begränsning att den förstår inte världen som den lever i den förstår mm, inte precis. internet, den förstår inte mobiltelefoner, den förstår inte uh, vad värdet av den spekulativa marknaden uh, har. Den, den, den förstår uh, liksom banker, makt, den som äger saker och så vidare. Så att om du har en sån så där som egentligen är uh, en naturkraft i sig det är som en blixtfångad yeah. i en flaska. Så att ja, den kommer att sopa golvet med alla så konventionella motståndare. Men vad händer med motståndarna den inte kan säga. Här har vi en vara mm. som så hela sin existens med att sitta i ett rum och vara rädd. Rädd att någon kommer att döda den, rädd att någon, äh, någon dödar någon som den inte vill att ska dödas. rädda att mm. den inte får döda sina fiender. De bara sitter och ruvar på sina händer. Men när telefonen mm. ringer så... Håller den en bra bit bort för den är rädd och förstår inte att personen som talar i andra änden inte faktiskt befinner sig där inne. Och det är sorgligt ja. och det är charmigt och det är lite roligt. Men det är en perfekt analogi av de här människorna. De förstår inte att världen förändras lite hela tiden. Om inte man inte att förändras lite med den så kommer de att bli den här ja. sorgliga varelsen som sitter i ett rum och förstår allt, vet allting i världen som inte finns längre. Mm. Och De kan inte acceptera och de försöker med näbbar och klor att hålla alla andra tillbaka. Men det går inte. Och det ska inte vara så. Därför att då, så kommer, vi aldrig, då kommer vi aldrig nåt nytt någonstans. Och det är bara de här nytänkarna som hela tiden tillkommer. De som kommer att ha mest roligt med den här nya Bloodlines är de som aldrig har spelat det gamla. För de är inte, ska vi säga, besudlade. Uh, för att mm. även om Bloodlines i mitt tycker ett jättebra spel, så långt som ett actionäventyr med rollspelsaspekter går, är det bland de bästa i min bok men det sätter stora förväntningar uh, i mig på nästa spel och min ribba just nu att om jag ska säga att det här är ett riktigt bra spel så måste det vara åtminstone lika bra som det gamla Bloodlines om du känner till det här, nya, eller det här gamla Bloodlines så är det nya kanske det bästa du någonsin har spelat för du älskar världen, ja. du älskar intrigen, allting är mm. så bra, om du då sitter folk och talar om neo-nazis så att ingenting får hända så allting är allting är bara ett politiskt spel och liksom inte kan jag spela någon fucking cisgender gangrel, really. jag måste spela en mejl så att han uh, bruha som bara antyds fortfarande kan använda sin penis precis som han gjorde när han var människa så det är som att mm. maybe this isn't the game for you. Det här är ett ganska vuxet spel så att kanske du ska fuck off, låta alla andra ha roolitalsstjön. Ja, då är det, det där man där man tycker men att det verkar ju som att de här de här personerna nu då om det nu också är så att det är den sista döende vad de sista döende ytringarna. Av, av individer som inte är kapabla att mm. ändra sig utan då vill med alla, alla medel strida, strida emot ja. utveckling mm. så, så liksom, i, i mitt tycke så hoppas jag att det är så att mm. det här faktiskt är liksom de, de, sista, de sista hostningarna av det här för att man faktiskt som mänsklighet skulle kunna tänka att ja no, men hej Låt oss lite skaka av av de, här, av de här sakerna och liksom gå framåt. Men man, man undrar. man jo. undrar. Men jag går lite tillbaka till det här. Som jag tror jag sa ganska i början av vår diskussion ikväll. Att, att vampyr har alltid varit lite counterkultur. Att mm. uh, i alla vampires har de tagit in den här aspekten av utanförskap sensualitet, ja. sexualitet men kanske inte på det sättet som den här mainstream-publiken uppfattade uh, och att jag vet att till exempel när diskussioner har gått som äta så har jag sett till exempel Tobias Sögren uh, komma dit från Paradox och bara göra några kommentarer och när man läser det han skriver och man läser det som vissa där skriver så säger man ju att ja men de flesta personer här om de inte trollar så de är de bara helt tappat tråden att de försöker göra det här till någonting som det inte är. Och nu säger jag inte att jag mm. håller med, liksom Paradox Interactive uh, med vad jag antar det här spelet kommer att bli. Jag tror inte att de har, mm. så att säga jag, jag är lite rädd att det blir en sån här uh, Kindred de embraced grej. Uh. Men, men men igen jag, jag vet nu inte för att äh, är inte en av de här äh, vad heter det som skrev som utvecklade storin för det tidigare för första bloodlines mm -hmm. så är väl inkopplad till det här spelet också som lead writer det är mycket möjligt. Som, li, som lead uh, det är mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket kan, tänka sig att kan båda båda gott kanske alltså uh, uh, spännande uh, alltså mm. <laughs> ja. Ja, men det är just det där jag, jag vill inte döma att, att det bara jag har sett vad som har hänt med den här uh, world of darkness uh, IP sen ja. den övertogs. Då, uh, av den här paradox, paradox. Mm. och och nu har ju Paradox Interactive gjort många bra saker. Uh, inte kanske grejer som jag själv. Är så insatt i hela spel. Men när jag har sett så är jag väl sådär. är, okej. Okay, cool. Liksom go Sweden. Uh, men. Och jag vet ju att White Wolf. Så fungerar på en. Rätt så individuell basis. Där undan dem nu. För tillfället. Men. Av allt som de har producerat hittills. Sen de tog över det. För det var ju väldigt stort skräll. liksom När, den, när de tog över den. Att nu, nu jävlar nu kommer den här. Vampire MMORPG. Och nu ska vi nog. Börja yeah. pumpa böcker. Och nu ska det nog hända saker. Jag spart, ja men det har ju inte hänt så mycket. ju guys. Att, äh, yeah. Det kom ju den här version 5. Av den här Vampire Main Rules här. Äh, för inte så länge mm. sedan. Och. Äh, den är, uh, är en intressant bit. Att liksom, nu har jag ju läst förstås uh, och ganska religiöst använt uh, den här tidigare, de här tidigare varianterna av det uh, i mina egna spel. Uh, och, uh, och jag är ju bekant med den. Så att, att läsa den här nya versionen var ju ganska intressant så här. Det som de hade gjort med den var ju, har du, har du haft en chans att titta på den för övrigt? Nej, uh, nej. Nah. Nah. Nah, okay. uh, men jag rekommenderar för alla alla känner och alla som tycker att nu ska jag vilja komma in i Vampire the Masquerade att köpa den här uh, nya version 5 av uh, Vampire Main Rules. Det, det finns allting där som du behöver väta. Den är uppdaterad, den är väldigt modern. Uh, inte ska jag säga om den, att den är den bästa uh, versionen där ute, men den är i alla fall. Det är exakt allt du behöver för en, om du är en modern spelare som skulle get into that shit. Um, okay. och att Den är kanske onödigt stilistisk för mig. att Det känns som att den är bra och det, det finns alla grejer där. Men den är också lite närdömad och lite som sådär att ifall du inte har några egna idéer alls så så här skulle du också kunna göra. Det känns som att det är lite på varannan sida. Uh, men yeah. Men på något vis, det är nästan som en regelbok med en tutorial för att förklara det i så uh, Nej men Jag tror kanske det är det här som är, det är bara liksom så här spelvärlden är nu ännu för tiden. Att man, man ska som inte, man ska som lita på att spela fattar. För vad fan ska du fatta om det står förklarat för det är helt bokstavligt i text. Ja. Uh, yeah. Så att det är bästa att ta liksom några bilder och några diagram som du riktigt vet att du pätar dig i näsan för, för tillfredsställande effekt. Uh, men, men som sagt, inte den, inte den dåliga bok. Så där. Att jag är ju väldigt så här old World of Darkness fräls. Jag gillar inte alls nya World of Darkness. Jag tycker det är på något vis en kompromiss. Uh, ett kompromisssystem som gjordes för Gnälliga spelare som inte kan tänka själv mm -hmm. uh, Men då är ju kanske av den åsikten Att så här att de mm. Om det är någon regel det är det Som är som så krånglig eller som så dumma Att det är inte makas en så att liksom Skit i den då, gör en ägen What the fuck Att det är som så onödigt uh, mm. för Det som jag är rädd med liksom det var därför jag nämnde det här Kindred som var ju något av en kalkon. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, så har jag, så har jag hört. <laughs> ja, men det var ju som... Alltså, det men, var alltså, ju som jag, om jag förstår rätt så var det alltså Melrose, Melrose Place och, och lite <laughs> annat kombinerat med vampyrer. Uh, ja, men no, alltså uh, det måste ju som sägs för att tros. Men uh, det, det var ju liksom den här, uh, vad heter den? Spelling? Den här spelling. Aron so no, no. Spelling. Ja, exakt. Yeah. <laughs> so, uh, ja, men de gjorde alla de här. De gjorde Beverly Hills 90210. Or, or, ja, var ja, inte Melrose, like Melrose Place, place också. Jo, ja, Melrose oh. Place och so liksom Charm. Liksom yeah. uh, men att det var ju som så där att ja, ni har ju nog missat punkten ganska rejält att liksom Punkten där i horisonten. Och den, den syns inte riktigt. Och, och att som Ja, ja, ja, ja. på väg bort från er. Ja, men det var som åtta avsnitt. Och man liksom såg det mest för Jeff Kober. För han är som så... Jag vet inte. Man, man kan inte, inte gilla honom efter Buffy the Vampire Slayer. Han spelar alltid de här. Typ monströsa typerna. Uh, och där yeah. sitter han som den finaste Nosferatu jag någonsin har sett. Typ, och liksom... Och det behövde lite basso för den här killen som spelar prinsen som dog typ. Uh, jag minns i vanheten nu, men Julian Luna hette prinsen i alla fall. Uh, men att ja. men det, det, det, som, det blev som bara åtta avsnitt då. <laughs> och lika glad för det jag är med gradas, uh, <laughs> det är nog som vatten. Det var riktigt sådär att uh, att is this Åh, oh, can't stop watching, but oh, what is this? <laughs> oh. <laughs> det är som sådär jätteroligt. <laughs> det är som sådär, nej men det är som Camarilla liksom on ice, att det ungefär makea lika mycket sense. Mm. <laughs> liksom, nu får hela liksom Camarilla runt och skrinner och, och sjunger liksom att nu är det jul här i vårt hus, yay! ja. Riktigt, riktigt märklig grej. Uh, men jag tror ju som att mm. jag tror det värsta som kommer att hända med den här Bloodlines 2, det blir som typ vampyr, bara med att de slänger in typ lite klara namn här och där och kanske lite sällan rött i så ja. Ja. Ja, jag hoppas bara att de har, de har lika mycket att ja, de, de sätter nu också fokus på de här mera no, som du sa, så här mera liksom, kanske psykologiska effekter. Yeah. Och, och, det här, och det här så att säga, som skulle ge sig mera till, till så liksom detektivt arbete och, och, och så mm. det var bara det att liksom, jag tror att det kan hända att det går så långt att de tänker göra det men sen fokuserar de på det här stilistiska kombat och sen inser de att ja men inte det är folk som köper som ser de här bilderna eller ser de här videorna av det här och köper det för det psykologiska så att, Låt oss nu bara mm. göra en massa combat då. Så det ser snyggt ut när man dricker blod. Alltså som sagt. Nu, nu är jag oschysst mot. Kanske Paradox Interactive. Jag har. Tro på dem. Så tillvida jag vill att de ska göra bra spel. Ingen blir gladare än jag om de gör ett. En väldigt värdig uppföljare. Till Vampire Bloodlines. Uh, men jag är rädd att den här filmen. Blir en en Shrek tre. Uh, att yeah. ifall du inte, det som värmar med, med Shrek tres men är liksom där att, men det minns Shrek, right? Shrek is yeah. life. Shrek is life. Att uh, när Shrek kom, så var det liksom så annorlunda allt annat, för att Shrek var ju liksom för att förstå hur som så här. Uh, barnbrytande Shrek var så måste du liksom förstå Disney och om du inte är helt liksom totalt kulturellt där, så förstår du Disney för du har växt, växt upp med Disney och uh, Disney var ju högvattenmärket och liksom alla andra försök vara som Disney och sen kom Shrek och vad gjorde Shrek? Ja. Jo, Shrek så kom med animation som var minst lika bra som Disneys animation uh, men sen hade en story som var vuxen och mogen. Men på sätt och vis fungerade lite som en barnfilm, uh, mm. och, och sen så var det egentligen en passis av inte bara Disney filmer utan egentligen alla såna här uh, fantasifilmer uh, som liksom gjorda för en yngre publik. Och det var därför den var som det var därför den var som så innovativ och bra. Uh, och vid tiden liksom när Shrek 2 kom så hade ju folk redan börjat se den här massiva successen och börjat apa efter lite. Men när Shrek 3 kom så då var ju alla filmer så här. Mm. Så det var ju som det att lite guys, uh, nu så är alla andra filmer så här. Så varför gör ni då är shit så här? Ska man argumentera? Ja men vi var först och vi var ju som vi som störter det här du Kan vi ju styra över att folk hoppar efter oss But, Well Det finns det ju kanske med press av är att vara lite liksom, Ahead of the game Eller hur Så mm. att det, det som det känns som att När någon har gjort just något här Gothic punk horror Med rollspels De senaste 15 åren så har det alltid varit på något vis Bloodlines Lite att ja, grafiken har varit bättre och ja, combatten har varit bättre och ja, det kanske har funnits uh, vissa mekaniker där som uh, som tog vad Bloodlines gjorde och gjorde bättre förstås och hur ska de inte kunna göra det satan, 15 år gammalt spel uh, mm. men det har alltid känts som att mm, när ni fattar Bloodlines och det här är lika bra som Bloodlines så varför så gjorde ni den här väldigt uppenbara ripoffen av Bloodlines Since this is kind of ass och det räcker som inte att säga att jo men det går ju en mycket högre framerate nobody cares faggot och att det känns som att den här Bloodlines 2 det finns en stor risk att det här är en Shrek-trä eftersom att ja men så här gjorde Vampyr och så här har alla andra gjort så vi ser nu om vi kan copy-pasta in den här uh, more or less den här historien från Bloodlines 1 och så gör vi det med jättebra grafik och så har vi stiliserad combat Right, right, right, man right, är right. Justin, Justin, vill du skriva under på det här? Ja, ah, du vill inte. Du vill inte ha ditt namn på den här cheaten. Okej, okay. good, good times. We made a game. It's done now. Den är provd av de här personerna som skrev regelböckerna och ni gillar där på början av 2000 och slutar på 1900 talet You like, you like or you don't like? Okej, okay. no, men. Mm. No, men Då. Sätter vi vampire i kistan igen, fann inte ännu. Ja. Ja. Ja, jag tror att den får, den får vara där i, där i kistan då. Ja, men, inte kommer det, det ju i år. Så. Ja men, inte vet jag. Ja jag ömkar väl nu då bara att jag inte kan bli biten i nacken än på det sättet som jag vill, bli. Jag, bara, uh. jag vill ja. bli jag vill bli avsugen långsamt som jag lever redemption att inte står någon i några dörröppningar och väntar på mig inte ja det är, det är nog, alltid är de det lättare som vampyrer Ja, jag har allt för att sexa upp min nacka varenda när jag går till jobb. Är det någon som bryr sig? Fuck me. Ja. Mm. Så där är det. Ja. Det, det, det är nog hemskt. Men, men ja. Jag, jag tror att jag ska, jag ska återgå till att spela Sekiro istället. Ja. Just det. No. Som alla, alla... Alla coola kids gör. Nikolaj. Eh, om, om det här Bloodlines 2 var ute nu. Och eh, ja. du, fick, du fick göra vilken karaktär du ville. Vad skulle du göra för karaktär då? Berätta för mig och publiken. Och nu, nu vet jag ju inte ens vad det kommer att finnas för klanar. Ja men följ dina drömmar. <laughs> Förstås. Följ, följ mina drömmar. Um, ja, men om jag... du fick göra vilken karaktär du ville. Um, just för jag, jag, jag, jag skulle vilja göra efter som det här spelet sker i, i Seattle så kommer jag att vilja göra uh, Niles Crane <laughs> The Vampire <laughs> <Ja>. <laughs> så, så får det bli combat så bara stannar du på Maris. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja precis ja. Och jag, jag, jag kommer att söka genom hela den där spelvärlden efter Café Nervosa <laughs> <laughs> ja, uh, ja. Jätt... ja ja fantastic ja, ja, jag är ju lite rädd att fråga men vilken klan skulle han hon eller det vara då alltså alltså jag jag, jag, jag, skulle bara, jag skulle vilja säga att det skulle vara en Malkavian ja. men, men, men jag tror men jag tror snarare att jag skulle vilja placera honom som en bruha okej oh, okay. Miles Crane som en bruha ja, ja. En... Om, om, om, du tänk, om du tänker Miles Crane jag har väldigt svårt att tänka David Hyde Pierce. jag har väldigt svårt att ja. tänka David Hyde Pierce Som en bruja, måste jag säga. Ja. Kanske ja. kanske en true bruha för att följa rollspelsstämmer. Ja, men jag tänker tänker plötsligt alltså så han, han är ju så timid och, och så artig och, och pråpar och så plötsligt så smockar han väggen. Ja, okej. Okay. Yeah. Ja. Ja, jag tror, att, jag, tror att jag, kunde, jag tror att jag kunde. klara av dig. Ja. Okay. Ja. Okej. Ja, inte inte kan du inte kan du missa missa med hans kapuccino inte. Nej, nä, nä det det det, det låter nog också men bra idé. Mm. Du kan nu skapa karaktärer du din spjuver. Ja, då ja, du då. Jag. Uh, Nicola, jag vill spela en cisgender tremer autarkis uh, med sabbatsympatier uh, som tänder eld på sig själv när han inte får som han vill i alla uh, köns- och eller religiösa frågor Ja, men nu, nu måste jag ju dock äh, lite komma och hälla kallt vatten på dina planer. Äh, du inser att när du talar om cisgender så talar du om en, en karaktär som betecknar sig enligt det kön den är född med. Mm. Ja. Men vilket kön är jag född med? För kanske är en cisgender-könlös trömer av med med sympati Ja, så nu är det en ripoff av Sasha Vukos. Oh, god damn. Okej, okay, men Då vill jag vara Beckett, Då vill jag stå där och lysa med mina ögon och vara dryg <laughs> om någon frågar någonting. aha. Uh ja. -huh. Uh -huh. no, om, det, om det är den vägen vi går, så vill jag vara kein. Du får vara kein? Visst får jag. Du får du vara kein. Ingen får vara kein. <laughs> Eller får alla vara. Nej, ingen får vara kein, sa jag. <laughs> Varför måste jag säga det här att det är varenda gång Det kommer liksom fucking vampire på tapeten Du får inte vara Cain, Nikolaj Du får aldrig va det vara Cain det jag, jag vill Och det här är, är fantasispel Faktiskt Nej, Det är på riktigt Och det vet jag det Jag vet att det här är på riktigt Fråga mig varför jag vet Nå, Varför vet du För att jag är Cain Spoiler spoiler, det, Spoiler, Spoiler det, spoiler spoiler, bonnie. det, pojna det, det,